Книга Ісуса Навина Розділ 5 Як же всі царі Аморійські, що потім боці Йордану на заході, і всі царі Ханаанські, що над морем, почули, що Господь висушив Йорданську воду перед синами Ізраїля, Аж поки вони не перейшли, серце їм зомліло, і в них дух підупав супроти синів Ізраїля. Того часу повелів Господь Ісусові, «Зроби собі кам'яні ножі і обріж у друге синів Ізраїля». І зробив собі Ісус кам'яні ножі і обрізав синів Ізраїля на Аралот-Горбі. А причина, чому Ісус обрізав їх, була ось яка. Всі люди, що були вийшли з Єгипту, чоловічої статі, всі здатні до бою, повмирали в дорозі у пустині по виході з Єгипту. Бо весь народ, що був звідти вийшов, був обрізаний. А весь народ, що народився в пустині, в дорозі, по виході з Єгипту, не був обрізаний, бо сорок років сини Ізраїля блукали в пустині, поки не вимер увесь народ, тобто, здатні до бою, що вийшли були з Єгипту, а то тому, що вони не послухалися слів Господніх. Тож Господь поклявся їм, що не побачать вони землі, яку прирік був їхнім батькам віддати нам, землю, що молоком і медом тече. А замість них воздвигнув їхніх синів. Їх ось і пообрізував Ісус. Вони ж були необрізані, в дорозі бо їх не обрізано. Коли вже весь люд було пообрізано, Пересиділи вони в таборі, аж поки не повигоювалися. І сказав Господь Ісусові, «Сьогодні зняв я з вас єгипетський сором. Тим і названо те місце Гілгал, аж по цей день. І отаборилися сини Ізраїля в Гілгалі». На 14-й день першого місяця ввечері вони святкували Пасху на степах Єрихонських. На другий день Пасхи їли вони з урожаю тієї землі, неквашений хліб та пражене зерно. Того самого дня, як вони стали їсти з урожаю землі, перестала падати манна. Не було в синів Ізраїля більш манни. І вони харчувались у цім році з плодів Ханаан землі. Як же Ісус був під Єрихоном, звів він очі, аж бачить, стоїть перед ним якийсь чоловік з голим мечем у руці. Ісус підійшов до нього та й питає, «Чи ти наш, чи з ворогів наших?» А той відказав, «Ні». «Я начальник Господнього війська, прийшов я тепер». І впав Ісус лицем до землі, поклонився та й каже до нього, «Що велить, мій владика, слузі своєму?» Начальник Господнього війська каже до Ісуса, «Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, святе». І Ісус чинив так